Celei alese din toate neamurile, Mai ce lui Dumnezeu împărtesei celei ce te sui de la pământ la cer. Când cu cucernicie pentru prea ta dormire, aducem ție nescătoare de Dumnezeu, iar tu ca ceea ce ai biruință peste moarte, de toate întâmplările aducătoare de moarte, ne păzește pe noi. Ca să-ți cântăm ție, cea plină de har, care într-o adormire ta nu ne pre-noi. de har, care într-o adormirea ta nu ne lașprenoi. noi Îngerul tetor din cer a fost trimis să spune nescătoarei de Dumnezeu mutarea ei la cer fără de grijă și mai înainte să vestească venirea la ea a fiului lui Dumnezeu. Și luminați-te lucind înaintea ei stând a zis așa, Bucure-te prea veselă maică a împăratului, bucure-te maica lui Dumnezeu. Împărăteasa cerului și a pământului, bucurete preamărite, că vine cu slavă la tine fiul lui Dumnezeu să te ia la cer. Bucurete ce acești ești preamărite prin vestirea ducerii tale către fiul tău și Dumnezeu. Bucurete ce aleasă de Dumnezeu din toate neamurile, bucurete sfinte încăperea cuvintului lui Dumnezeu. Bucure-te plinirea vestirii profeților, bucurete te prea cu cu nune apostolilor, Bucure-te podoaba și stăpânirea ocârmuitorilor, Bucure-te în frumusețarea arhiereilor și podoaba preoților, Bucure-te povățuitoarea monahilor celor înțelepțite de Dumnezeu, căte împărăția cea de sus, bucură te ceea ce deschizi ușile raiului neamului creștinesc, care pururea te fericește pe tine. bucură te cea plină de har, care într-o adormirea ta nu ne lași noi. bucură te cea plină de har, care într-o adormirea ta nu ne lași pe noi! dar erarhi, Dionisie, tainicul ceresc, Irotei cel minunat și Timotei, Cel încuvințat cu dumnezeiască arhierie, Văzând ceata apostolilor, Aduse cu voia ta de față pe nori, De la marginea lumii, La preacinstită dormirea ta, Prea nevinovați cântau Lui Dumnezeu, Aliluia, Aliluia, Aliluia, toate Toată feptura cea înțelegătoare, împreună cu căpetenile cetelor cerești, au venit cu împăratul lor, care în mâinile cele începătoare de viață a luat sufletul maicii sale, iar Petru cel, cu credințe fierbinte, cu multe lacrimi a zis către ea așa, Bucură-te, maica făcătorului luminii, care te-ai suit la cele fără de grijă,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 Bucurete te împărăteasa heruvimilor și aserafimilor, bucure-te stăpâna îngerilor și arhanghelilor, bucure-te mângâierea și izbăvirea credincioșilor, bucurete ajutorul și sprijinirea moștenirii tale, bucure-te către Dumnezeu pentru tot neamul creștinesc. Bucure-te întru tot bune și detetoarea tuturor bunătăților, bucure-te de har, care într-o adormirea ta nu ne pe noi. Bucure-te de har, care într-o adormirea ta nu ne lași pe noi. Puterea celui de sus a răpit din India pe Toma, care prin voirea lui Dumnezeu nu s-a întâmplat la preacinstita dormire a Maicii lui Dumnezeu și a fost dus la mormântul cel primitor de viață. Deci pentru Toma fiind desfăcut mormântul și plecându-se să o vadă acolo, a cunoscut că este înălțată la cer. Și crezind vedenii sale celei din călătorie prin Vezduh, a cântat, Aliluia, Aliluia, Aliluia, Aliluia. A înțeles astfel ucenicul că din economia lui Dumnezeu i-a fost rânduit. Să nu se întâmple la înmormântarea Maicii Domnului împreună cu ceilalți. Pentru aceea, bucurindu se pentru adormirea ei ce fără de moarte, a zis așa, bucură că ai fost luată de la pământ de Fiul tău. bucurete că te-ai suit la cele înalte spre atindulci și de slava lui Hristos. Bucurete că te-ai suit la cele de sus, înconjurată de toate căpetenile îngerești, și ai aruncat lui Toma omoforul tău în văzduh, ca o adeverire spre mărturie. Bucurete că ai fost purtată de heruvim la cele mai presus de ceruri, Bucurete că ai fost înălțată cu cântări de mare cuvință prin porțile cerești de mai mari puterilor lor Bucure-te că ești înconjurată și fericită de toți locuitorii cerurilor. Bucure-te cer pământesc, care ești înălțată la locuința celui de sus. bucurete tronul Domnului, care ești înălțată de la pământ la împărăția cerească bucure solitoarea noastră și tare sprijinire la Fiul Tău! Bucure-te, chezeșia noastră către Dumnezeu spre mântuire! Bucure-te, împărăteasa creștinilor și ajutătoare pentru dobândirea împărăției cerești! Bucure-te, Maica vieții și după Dumnezeu nădejdea vieții noastre celei veșnice! Bucură-te, cea plină de har, care într-o adormirea ta nu ne las pe noi. Bucură-te, cea plină de har, care într-o ta nu ne las pe noi. Vii fără de gânduri netrebnice și necredincioase, având în sine evreul Atonie, și văzind pe purtătorii de Dumnezeu apostoli, ducând la mormânt cu mare cinste trupul cel preacurat al Maicii lui Dumnezeu, s-a pornit ca să-l răstoarne, dar fără de veste, odată cu orbirea i s-au tăiat și mâinile ce au rămas lipite de pat. Acela apoi, prin credință, mamă a lui Dumnezeu te-a mărturisit pe tine, cântând lui Dumnezeu, Aliluia, Aliluia, Aliluia, aliluia. Tainicii apostoli și singurii văzători ai cuvântului, pe îngeri cântând în alte cântări, la înmormântarea trupului celui de Dumnezeu purtător, și vrânței de acinstea cinstea cea plăcută lui Dumnezeu, sau nevoit cu un glas a cânta așa. Bucură-te ceea ce ai luat bune vestire pentru mergerea ta la împărăția cea de sus. Bucură-te ceea ce de la binevestitorul Gavril ai primit ramura cea de bucurie a raiului. Bucură-te că ai luminat mulțimea heruvimilor cea prea cinstită. Bucurete că ai luminat firea serafimilor cea mărită. Bucură-te ceea ce ai fost de patriarhii Avram, Isaac și Iacov mai înainte închipuită bucură ceea ce ai fost de profeți mai înainte vestită! bucurete te că ai înfrânt semeția cea rea a evreului! Bucură-te că ai dat lui vindecare! bucurete ceea ce ai întors necredința lui Atonie la credință! bucură ceea ce ai primit pocăința lui! Bucură-te că înalți la cer pe cei ce au iubire și credință către tine. Bucură-te că ești izbăvitoare a celor ce cu credințe tare cheamă numele tău un ajutor. Bucurete te cea plină de har, care într-o dormire ta nu ne lași pe noi. Bucură-te cea plină de har, care într-o adormire a ta nu ne lași pe noi. Sfinții apostoli, ca niște stele conduse de Dumnezeu, fiind în lume împreștiați pentru predicarea Evangheliei, răpiți au fost pe nori prin văzduh și aduși spre înmormântarea Maicii Domnului, pe care cu laude și cu cântări petrecând-o, Împreună cu îngerii cântau Aleluia! Aliluia, Aliluia, Aleluia! Vezind văzătorii de Dumnezeu peste pânul lor, luând din mâini sufletul Maici sale, și cunoscând că El este Domnul, s-au nevoit cu cântări sfințite, aleuda pe cea binecuvântată, și au cântat ei așa. Bucurete împărătease, care ai purtat pe cel ce împărățește peste toate, bucurete ceea ce și tu însăți ești purtată de mâinile fiului tău, bucurete sceptru împărătesc din dreapta lui Hristos. Bucuete stâlparea porumbiței cea din mâna lui Noie, bucurete toiagul lui Aron care a odreslit neputreziciunea, bucuete crinul cel nevestejit care a înflorit nemurirea, bucurete chivotul insuflețit de Dumnezeu, al Dumnezeiescului Părinte David, bucuete psaltire și aleute prea frumoase, ce ai ridicat mărirea profeției, bucuete chivot însuflețit al Sfințeniei Domnului, bucuete viață care ne-ai adus pe noi într-o bucurie Domnului. bucurete cortul cel umbrit de heruvimi, bucuete sfânta sfintelor, cea grăită de serafimi, bucurete cea plină de har, care într-o adormire ta nu ne lași pe noi. Bucură-te cea plină de har, care într-o adormire ta nu ne lași pe noi. Apostolii purtători ai cuvintului lui Dumnezeu în lume, după ducerea Maicii Domnului la cele de sus, fiind așezați la obișnuita masă comună și luând o parte de pâine și înălțând-o în numele Domnului, deodată au văzut de sus pe împărăteasa nescătoarea de Dumnezeu, împreună cu îngerii purtători de lumină și auzind-o lor pace de la fiulei și Dumnezeu, au cântat, Aliluia, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Strălucita nouă de voie, Hristos, soarele deptății, din preacuratele tale coapse și prin buna înțelepciunea predicii apostolilor, Lumea s-a luminat, iar pe tine Maica Lui, din neam în neam te-a mărit pentru aceea și noi te fericim când ți ție. bucurete te pururea fecioare, că de toate neamurile în veci ești mărită, bucură te prea bună și prea îndurată, asupra oamenilor mare ajutătoare, Bucure-te că ai împlinit făgăduința cetei ucenicilor, bucure-te că prin mijlocirea ta dai pace lumii de la Fiul tău și Dumnezeu, bucure-te privire preadorite și dulce a sfinților, bucure-te bucuria cea întru tot veselitoare a preacuvioaselor maici și a sfintelor fecioare, bucure că treci peste corturile dreptilor din rai, bucurete că îndreptezi pe toți spre dumnezeiasca slavă cerească, bucure plinirea doririi tuturor lucrurilor celor bune, bucure începutul mântuirii noastre, bucure începutul mântuirii omenești, Bucurete împărăteasa, celor ce împărățesc după Dumnezeu pe pământ, bucurete doamna și stepina celor ce domnesc după domnul și stăpânul cerului. Bucurete ce plină de har, care intra adormirea ta, nu ne lași pe noi. Bucurete ce plină de har care într adormire a adormirea ta nu ne lași pe, noi. pe toți cei ce voiesc să intre cu credință în sfânta biserică născătoare de Dumnezeu, iar pe cei ce temeresc pe tine de toate asupririle și superările îi zbăvești. pentru aceea, și binecredinciosului nostru popor care pururea te fericește, biruința asupra potrivnicului și toate cele de mântuire ni de nouă, care ne rugăm fie cântând. Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Arătata, făptură nouă, arătându-se nouă, Domnul făcătorul tuturor, prin tine de Dumnezeu, iar tu, având purtare de grijă pentru noi, rudenia ta, care cu cinste sărbăm dormirea ta, primește să-ți ție unele ca acestea. bucuretei te ca lui Dumnezeu, ce aleasă dintre pământeni, Bucură-te ceea ce ești mai presus de cele pământești și de cele cerrești, bucură-te că te-ai suit mai sus de heruvim și de serafim, bucură-te că ai adunat prin norcea ta apostolilor la înmormântarea ta, bucurete căci cu puterea lui Dumnezeu, dovedire învederată după înmormântarea ta, înaintea lui Toma arătat în vezduh. Care venea pe nor. bucure că prin aceasta ai adeverit mutarea ta cu trupul la cer. Bucure-te că ai dat lui Toma omoforul tău, ca o podoabă de încredințare a mutării tale. bucure ceea ce ești împodobite cu frumusețea tuturor virtuților. Bucure-te ceea ce ai primit în Pânte cele tău pe fiul lui Dumnezeu spre mântuirea oamenilor, bucă-te ceea ce ai înflorit ca un finic cu trupul, bucă-te ai înălțat ca un cedru în slava cea cerească, bucă-te pomul vieții, cel sădit în mijlocul raiului celui de sus, bucă corabia cea înțelegătoare, ce te-ai înălțat din potopul morții la cele de sus, Bucură te cea plină de har, care intro a dormirea ta, nu ne lași pe noi. Bucură te cea plină de har, care intro a dormirea ta, nu ne lași pe noi. Ca pe un soare intru cele de știndu-te pe tine, stepine aleasă, Suite la Fiul Tău în lăuntrul frumuseților celor mai presus de fire și a bunătăților celor nespuse din ceruri, fiind ținute cu plăcere în mâinile Lui și cu bucurie stând la dreapta Lui cea începetoare de viață, pururi-ai cântăm Lui, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Hallelujah. Cu totul fiind ridicat la cele cerești, iar pe cele pământești nelăsindu-le, Maica lui Dumnezeu, de mâinile fiului tău ai fost purtat întru cele nepătrunse la Ierusalimul cel de sus, la cetatea cea prefrumoasă și cu totul lăudate a intrat. De heruvim și de toate puterile cerești fiind înconjurate, și când ți se unele ca acestea. Bucurete al cărei sfânt suflet se sălășnuiește în sionul cel de sus și prealuminat! luminat, bucurete al cărei trupnestică cios se prea împreună cu sufletul, bucurete ceea ce a intrat în cetatea ce a tot torului, bucurete ceea ce te-ai înălțat în raiul cel frumos, sediți sus în ceruri, bucurete ceea ce te-ai mutat în cetatea împodobită cu pietre strălucitoare, bucurete ceea ce ești dus în cetatea ce înconjurată de oștile cele prea înalte, bucurete că ești luată mai presus de ceruri,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 Bucură-te, solitoare, căte Dumnezeu pentru mântuirea lumii, bucurete te a neamului creștinesc, dăruite nouă de Dumnezeu. Bucurete cea plină de har, care într-o adormirea ta nu ne lași pe noi. Bucurete cea plină de har. Care intuă dormirea ta, nu ne luaș pe noi. Toate îngerească te înnață pe tine nescătoare de Dumnezeu, iar neamurile omenești te măresc pe tine ca pe o ca lui Dumnezeu. Și serbează se prea cinstita dormirea ta, împărătease, căci pământenii prin tine, se împreună cu cele cerești, iar noi, într-un glas, cântăm lui Dumnezeu, Aliluia, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Cuvintele în ale profeților cele de Dumnezeu insuflate, Acum le vedem împlinite într-un tine neschetoare de Dumnezeu, căci cu adevărat ai născut nouă pe Dumnezeu cu trup. Pentru aceea, crezând taina cuvântului Dumnezeu, cântăm ție unele ca acestea. bucure începutul cel de plin al legii și al profeților, bucure steaua lui Iacov cea prevestită de varlam, Bucuete patul marelui împărat cel vestit de Solomon, bucuete lânăa cea rourată de Isus, preînchipuită de Gedeon, bucuete rugul cel nears mai înainte văzut de primitorul legii Moise, bucuete munte sfânt privit de bărbatul doririlor, bucuete scară cerească văzute de Iacov, Bucuete ușe pecetuite și neumblată, mai înainte văzută de Ezechiel. bucurete soarele locuilui Hristos, cel mai înainte arătat de psalmistul David. Bucuete taina ce s-a prezis de profeții în multe chipuri. bucură că pentru tine s-au închipuit cuvintele prezise ale tuturor profeților. Bucurete te că ai primit toată economia celui de sus pentru mântuirea lumii, Bucurete te cea plină de har, care într-o adormirea ta nu ne lași pe noi. Bucurete te cea plină de har, care într-o adormirea ta nu ne lași pe noi. Vrind să mântuiască lumea, Domnul tuturor din neamul pământenilor, te ales pe tine, Maică, pentru sine, și făcându-se om pentru noi, s-a suit la cer, de unde se și pogorise, și cu sine te-a ridicat și pe tine, spre a petrece în slava cea veșnică și ampărăției, împreună cu dinsul, fără desfârșit. Pentru aceea ca un Dumnezeu aude de la toți Aliluia! Aliluia! Aliluia! Zidiești că din lor nescătoare de Dumnezeu fecioare, și apărătoarea tuturor celor ce alargă la tine prea curate, Căci tu te-ai mutat la ceruri, ca să fii solitoarea cea mai de aproape pentru toți care-ți cântă ție. cetatea marelui împărat așezată deasupra munților cerești. Bucură-te, ce și mânt, ce nu te ascuns de la a noastră stăruințe. bucure te că ajuți pe cei dincioși să biruiască uneltirile dușmanilor, Bucurete te că ai mulțimea agarenilor, bucure-te păzitoarea cea neclintită a ortodoxilor, bucure-te împrăștierea ereticilor, bucure-te că ești pace și bucurie, bucure-te ceea ce ai călcat iadul la tot pierzetor, bucure-te cu nuna cea aleasă, a celor ce cu minte întreagă se luptă împotriva pornirilor trupului, bucure prea preamărirea cea mult pețuită a nevoitorilor mucenici, Bucure-te solitoarea odihnei cele fericite a ostenitorilor cu vioși, bucuete detetoarea bucuriei celei veșnice a monahilor ceorce bine au viețuit, bucure cea plină de har... Car într-o adormirea ta, nu ne lași pe noi. Bucurete cea plină de har, care într-o adormirea ta, nu ne lași pe noi. Toate cântarea cetelor îngereștior, însuflețite de Dumnezeu, laude adormirea ta cea prea cinstită, Ceea ce ești cu totul lăudată, stăpâne împărăteasă de Dumnezeu nescătoare, Iar noi, din inimă, aducem ție, care ești Maica tuturor, smerita noastră rugăciune, împreună cu oștile cerești cântând unea Dumnezeu, celui ce după vrednicie te-a preamărit pe tine. Aleluia. Aliluia! Aliluia! Aliluia! Făclie primitoare de lumina cea adevărată, te a arătat nouă celor de pe pământ, căci tu luminezi sufletele și le îndreptezi spre cunoștința de Dumnezeu, ale celor ce serbează mutarea ta cea cu totul cinstită, pentru aceasta-ți cântăm ție unele ca acestea. Bucure-te, făclia cea nestricată a focului celor nematerialnic, bucure aurora cea netrecătoare a luminii celei neînserate, Bucure-te, lune strălucitoare din soarele dreptății, Bucure-te, lumine ce luminezi și în întuneric, bucure făclie pusă în sfeșnicul cel prea înalt, bucură izvorul zvorul vieții celor răsărit din mormânt la lumină! bucură mai ca Maica Luminii care călăuzești sufletele celor evlavioși! bucură Maica Dumnezeului tuturor care mângâi sufletele celor întristați! Bucurete te ceea ce dăruiești sfârșit bun celor ce ne nădăjduiesc spre tine! bucură cea, bucurete ceea ce l-a judecat a fiului tău! Gătești că din cioșilor tăi moștenirea celor din dreapta lui. Bucurete prea fericită că prin tine vom fi și noi fericiți, avându-te pe tine ajutătoare și sprijinitoare în rugăciuni. Bucurete prea bine cuvintate din neam în neam, că Domnul este cu tine și prin tine cu noi. Bucurete cea plină de har care într-o adormire ta nu ne lași pe noi. bucurete te de har, bucurete te de har, care într-o adormire a ta nu ne lași pe noi. noi. Văzând în mulțimile îngerești harul măririi, în Tronceresc tron ceresc maicii lui Dumnezeu celei cinstite, cu șederea de-a dreapta fiului ei și Dumnezeu. I s-au închinat ei scaunele și puterile, au înconjurat-o începătorile și căpetenile. I s-au plecat înfricoșați heruvimii, serafimi și domnile, împreună cu arhanghelii și cu îngerii, care smeriți prea măreau cântând «Aliluia!» Aleluia, aleluia, aleluia! Cântând dintr-o tot ta dormire, lăudem toți înălțarea ta la ceruri, îmbrătea se Maica lui Dumnezeu, iar tu sfințește, mărește și miluiește pe toți cei ce cu dragoste te laude, așa. Bucură-te ceea ce ai curățit pământul cu pașii precuratelor tale picioare, bucură-te ceea ce ai simțit vesduhul cu suirea ta la cer, bucură-te ceea ce te-ai suit la înălțimea cerească, bucură-te ceea ce privești toată frumusețea cea negrăită, bucură-te că șezi slava fiului tău și Dumnezeu. Bucurete te că te bucurii în veci cu Fiul Tău și Dumnezeu! Bucură-te frumusețea din dreapta Domnului, care înfrumusețezi pe toți cei ce în ceruri te fericesc pe tine! bucură bucuria tuturor pământenilor care ne deșduiesc spre tine! Bucurete ceea ce ești în soare, care strălucești cu harul și cu mărirea toată lumea! bucură ceea ce te-ai făgăduit a păzi și a pe toți, care te cheamă din toată inima. Bucură-te Maica lui Dumnezeu, ceea ce ești mai cinstită și de Dumnezeu născătoare numită. Bucură-te care de la răsărit și până la apus, ești preamărită de toți credincioșii și ortodoxi. Bucură-te cea plină de har. Car într-o adormire ta nu ne lași pe noi. Bucură-te cea plină de har, Car într-o adormire ta nu ne lași pe noi. O Maică prea lăudată a Împăratului Celui și a Pământului, a Lui Hristos, Dumnezeul nostru celui nemuritor, care viețuiește și după moarte. Primește de la noi la cinstita dormirea ta, această rugăciune de acum. Și în viața aceasta, și în vremea morții noastre, scapă ne de toate nenorocirea și chinul. Și împărăției celei cerești nevrănicește, împărătease pe noi cei care cântăm lui Dumnezeu. Aliluia, Aliluia, Aleluia! Aliluoi! este stăpâne de Dumnezeu neschetoare, Depărtează de la noi pe și nevrednicii robi tăi, Trinde uitarea, necunoștința, lenevirea și toate gândurile cele rele și viclene, urite și defăimătoare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 Că prea bine cuvânta ci prea mărit este numele tău cel sfânt, în cer și pe pământ, în vecii vecilor, amin! Prea sfânt este până de Dumnezeu nescătoare, Depărtează de la noi păcătoșii și nevrednicii robi tăi, Trânde virea, uitarea, necunoștința, lenevirea și toate gândurile cele rele și viclene, urâte și defăimătoare. alungere de la inimile noastre cele ticăloase și de la sufletele noastre cele întinate și de la mintea noastră ce întunecată. Stinge-vă paia patimilor noastre și ne ajută, că neputincioși suntem. Ferește-ne de aducerile aminte.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 Îngerul tetor din cer a fost trimis să spună de Dumnezeu mutarea ei la cer fără de grijă și mai înainte să vestească venirea la ea a fiului lui Dumnezeu. Și luminat strălucind înaintea ei stând a așa, Bucurete te prea veselă maică a împăratului, bucure mai maica lui Dumnezeu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 Bucure-te plinirea vestirii profeților, bucură te prea cu nune a apostolilor, bucură te podoaba și stăpânirea ocârmuitorilor, bucură te în frumusețarea arhiereilor și podoaba preoților, bucură te povățuitoarea monahilor celor înțelețite de Dumnezeu către împărăția cea de sus